Ebu Huraira radiyallahu anhu transmeton se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë: Askush nga ju të mos ajërojë vetëm ditën e premte, vetëm nëse ajëron para saj një ditë apo pas saj një ditë. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.